«Не вікувати ж тобі серед греків?» «Звичайно, у твоїх жилах тече царська кров». «Так, Агал ніколи не забував про це. Правда, його життя в Ольвії мало чим відрізнялося від існування примісника. Доводилося спілкуватися навіть з рабами, і біля плевильних печей та за словом карбувальника старий понтаклів під майстер гримав на Агала як незвичайного учня». Але то було колись, а зараз під ним буганий жеребець, вкритий червоною повстяною попоною, зброєю з срібними прикрасами, а позаду варта із досвідчених суворих воїнів. Я вже старий, і скоро, мабуть, звільню тобі місце, сказав Сніфор. Алеве серце мимоволі забилося частіше. Ось вона та розмова, якої він давно вже чекав. Отже, Скіпур вирішив зробити його своїм спадкоємцем. Для чого ж на три довгих роки відсилав до Ольвії? Агал уже змирився із своєю долею. Та й не тільки Агал. Скіфські вожді були переконані, що Агалове навчання вольвійського Ольвійського майстра-карбувальника остаточний присуд царському племінникові. І раптом Скіпурове визнання. Хлопець поштиво схилив голову, намагаючись приховати радісний блискочей. Скіпур озирнувся і пильно подивився на племінника. Твої дні ще не зліченні, відповів Агал. І тільки богам відомо, коли вони покличуть тебе до себе. Так, тільки богам, ствердив Скіпур. Це може статися зовсім скоро. Тому я й приїхав по тебе. Все в твоїй волі, царю. А якщо в моїй, посміхнувся Скіпур, то сьогодні ми питимемо оксюгалу і їстимемо баранину. Я не казав засмажити найкращих баранів. Мабуть, ти давно не бачив справжньої їжі. У греків не порозкошуєш? Так, погодився Гал. Згадавши біг, ніж скромні обіди у Пантакла, Білий скіпурів жеребець раптом витягнув шию і заіржав голосно і радісно. Ага ввіркнув вперед і побачив за неглибоким степовим вибалком табун. Коні паслися, і тільки крайні кобилиці попіднімали голови і жадібно втягували повітря, принюхуючись, і форкали, зачувши чужинці. Скіпурж притримав коня, вони об'їхали табун і побачили кибитки на великих шестиколісних возах, Звичайні сірі повстяні скіфські кибитки, але серед них вирізнялась просторіша за інші червона, і спежевий птах фірий гойдався над нею на довгому списі. У кибитках уже помітили вершників. Жінки й діти кинулись на зустріч з кіпурові, кричали, махали руками, вигукували вітання. Ніхто не примушував їх. Щиро висловлювали свої почуття. Ягал зрозумів, що з справді шанують люди. Цар загалом під'їхали до червоної кибитки, зіскочили на землю. Хтось із підлітків узяв їхніх коней, натов проступився. Цар ступив уперед, і тільки тепер Агал побачив на високому возі дівчину. Вона стояла біля виходу до кибитки, одягнута в довгу білу ляну сукню, підперезану високо під грудьми срібним пасом, посміхалася і щось сказала Скіпорові. Цар піднявся по приставленій до возу драбині і обійняв її. Агал підійшов до воза, і зупинився. Дівчина вразила його. І певно не тому, що одяг її трохи відрізнявся від одягу скіфських жінок, які носили сорочки й штани, схожі на чоловічі. Ляна сукня дівчини чимось нагадувала грецький хітон, але не звисала з плечей вільними зборками, була приталена і підкреслювала звабливі контури дівчого тіла. У довгій сукні дівчина здавалася вищою, ніж була насправді. А темно-руде волосся не заплетене в кіски, а заколоте золотим гребінцем ще видовжувало її. А Гал надивився на гречанок Вольвії, Були серед них справжні красуні, але такої не бачив ніколи в житті. Стояв, дивився зачаровано. І нечуще скіпур кличе його. Нарешті отягнувся скочив на воза і наблизився до дівчини. Виявилась вона не такою вже й високою, як здавалося, на голову міщає від нього.